Sunnahullah waalaihi waalaaleh waashabah, dan yang mengikutinya, melindunginya, dan mengikuti jalan-Nya, dan berpegang teguh pada Sunnah-Nya, dan yang mengundangnya kepada Islam. Amin. تَنْتَوَيْنِ رَحْمَتِي لِنْكَزَ مَسْكِينَ الحَمْلُ لِلَّهِ شُكْرٌ كَحَدِّ اللَّهِ سُبْحَانَ وَتَعَالَىٰ بَدَمَ اللَّمْنِ دَفَعَ تَبْتَمُوْكَ بَعْدَ تَنْتَوَيْنِ رَحْمَتِي لِنْكَزَ مَسْكِينَ الحَمْلُ لِلَّهِ شُكْرٌ dan kita ke sambung pengajian kita ya kita pada minggu lepas Iaitulah syarat-syarat La ilaha illallah Sehingga dia jadi uh, koci kepada surga Tuan-tuan, selebarnya hadis-hadis yang kita telah baca khasnya di dalam kedudukan la ilah illallah atau kalimat tayyibah atau urwatul uzqah atau al-kalimah al-baqiyah atau kalimatut tauhid sebelum ni dan kita juga telah mengetahui bahawa dan antaranya ialah Rasulullah s.a.w. tersebut uh, ada dalam satu hadis sebelum kita baca dalam ha, kita ni iaitulah seorang lelaki dipanggil di hadapan kalayat ramai lalu Allah Subhanahu wa taala waktu beri 99 surah amalan. Dan satu-satu surah amalan dia tu civil dia bagi. Sijil itu ialah luasnya sejauh mata memandang. Apabila Allah Subhanahu wa taala menyuruh malaikatnya membacakan apa yang ada, dia suruh dia baca sendiri. Dan Allah kata, adakah kamu nak buat apa-apa bantahan terhadap catatan yang telah dibuat oleh para malaikat? Orang tadi kata, tak ada ya Allah. Lalu Allah bertanya, adakah kamu ada ada apa-apa alasan yang menyebabkan kamu apa ni boleh buat di sini? Dia kata tak ada apa-apa nak buat alasan apa sebab tahu belakon. Allah tanya, adakah apa-apa kebaikan yang kamu telah buat kata tak ada buat apa baik Allah kata ada se, iaitulah kamu telah ucap la ilaha illallah lalu orang tadi berkata ya Allah apalah apalah ada pada apa ni satu bitaka satu kat yang diteruturi la ilaha illallah sediakan 99 surat amal satu-satu surat amal itu sejauh mata mana selalu berlaku tak ada orang baik sikit abu Allah kata, tak apa, kita timbal Kita timbal, lalu Allah SWT letak, letak sebelah Jadi pula kata, la ilaha illallah Jadi tuan-tuan Ini satu salah satu daripada hadis Yang menunjukkan bahawa la ilaha illallah itu merupakan satu kedudukan yang sangat tinggi, sangat hebat, sangat besar kepada seseorang dan kadang-kadang kita rasa, oh mudah sekali. Mudah sangat kata nak masuk surga ni. Kata sekali pun boleh masuk surga. Oh nak pun mudah doa pula. Lagu mana sebenarnya? Sehingga kita tidaklah kata memandang remik. Atau juga tidak memandang tak payah sangat. Kita cuba tengok balik. Supaya hadis-hadis seperti ini dia ada hubungan. Hubungan kait dengan yang lain-lain lagi. Dia tidak jalan, -jalan gitu. Kerana itu malam ni Allah kita akan tengok. Tengok kedudukan ini Syarat Syarat La ilah in Allah uh, oh, Boleh baca tak? Ia petirnya nampak Boleh baca tak boleh baca Ia kena Sebab Sebabnya Nampak seperti La ilah in ni Dia ada syarat Kelima Tauhid Ataupun kita panggil Kelima La ilah in Dia ada na'asah Kepada keislaman Islam seseorang Maksud dia ialah Seseorang itu dikira Islam Kalau orang belum Islam lagi Ialah dengan mengucap La ilaha illallah Muhammad Rasulullah so, Bagi orang yang Islam itu Dia kena ucap juga Kerana Rasulullah kata Jadidu imanakum bila ilaha illallah Kena perbaharui email kamu Kena baru email Dengan ucap la ilaha illallah Sebab apa? Sebab sini semua kunci segala mu'miqa hidup atas dunia ni termasuklah kucu syurga dan ganjarat untuk mendapatnya sini dulu dan sini pun kita tahu dah dengan la ilaha illallah ini Allah buat lawmi pun kanan ni, Allah utuh rasul pun kanan ni, Allah buat syurga dan raka pun kanan ni, Ada adakah ada bu adakah bu bukan mu'mi bu pun kanan ni, maka sini dia punya asah as kepada apa ni, Dan kehidupan manusia La ilahe illallah Serta La ilahe illallah ini Atau kalimat tawahid Asas Terselamat daripada neraka Allah Wala'iyazubillah Dia biasanya Apabila Kita sebut neraka ni Sebaik-baiknya kita do'a Wala'iyazubillah Minta berlindungi Allah Kita sebut neraka Allah Api Allah ni Wala'iyazubillah atau na'udzubillahimidzani Kita minta berlindung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Supaya kita tidak termasuk dalam golongan Ya Ya Ya Ya Ya disaksud Allah Baik Ada banyak hadis yang berkaitan dengan kedudukan ini Antaranya Yalah Hadis yang menyebut bahawa Siapa yang mengucap La ila illallah dijamin masuk surga Dan tidak ada benda yang boleh menghalang Dari menghuni penghuni Antara-nya, Allah sebut Rasulullah sebut ada Ubadah bin Affan radhiyallahu anhu qala samitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man syahida an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah wa anna Isa 'Abdullah wa rasul wa anna isa abdullah wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila maryam wa ruhun minhu wa anna aljannata haqq wa an-nar haqq adkhalahu allah aljannata ala ma kana min alamal maksudnya ubada bin as عنه, dia berkata saya telah dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebeda. Qala Rasulullah sallallahu alaihi "Man shahida an ilaha illallah, siapa yang bersaksi bahawa tiada tuhan yang berhak dengan, yang, yang disembah dengan sebenar-benar melainkan Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah dan Muhammad itu adalah pesuruh Allah." wa anna isa abdullah dan isa alaihissalam adalah hamba Allah dan rasulnya wa ila maryam dan kalimat dan rohnya dijapok letak dalam diri rahim maryam wa minhu dan ruh yang dihidupkan oleh Allah subhanahu daripada Allah subhanahu dan syurga adalah benar wan naru haqqan dan neraka pun adalah benar. Ada qala Allah akan masuk dia dalam syurga mengikut apa yang telah amal. Bakas sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ni dia tidak kata la ilaha illallah sahaja Tapi dia kait dengan amal soleh. Kalau ucap la ilaha illallah sahaja tak sempurna lagi kerana kena tengok hadis ni apa ni berbagai-bagai hadis supaya kita tidak silap dalam memahami dia kerana tu tuan-tuan kadang-kadang kita jadi silap ni kenapa kena ialah kerana kita ambil sahadis Apabila kita ambil sahadis kita kata macam lain-lain cukup sekarang tu semayah je posadis zakat je tak ada Akan ha, tu dia kena combine atau gabung dengan hadis lain so Wa fi riwayatim adkhalahul janna adkhalahullahu aljannata ayi abwabil jannati althamaniyah sha'ah. Dalam satu riwayat lain Allah Subhanahu wa ta'ala akan memasukkan orang oh, tadi. Dia mengaku la ilaha illallah Muhammad rasulullah. Dia mengaku Isa hamba Allah dan rasulnya. Dia mengaku apa ni syurga tu benar, neraka tu benar, Allah akan masuk dia mana-mana Pitu syurga ya lapar yang Allah ingin Maknanya Dia bersaja ucaplah ilah Allah Tapi ada lagi urutan dengan yang lain-lain Begitu juga Rasulullah SAW Dia kata wa anhu ayba Dia kata Kalau Rasulullah SAW Saya pernah kata asyhadu An la ilaha illallah Wa anni rasulullah Ila yalqallahu bima abdun ghairu syakin wayahjibu anhu aljannata haditsina al anhu bukan siapa kata asyhadu an la ilaha illallah mu ta asyhadu an da'ku da ni wa ani rasulullah da'ku da adalah rasulullah la yalqahu bihi ma tidak, tidak ada mana-mana hamba yang bawa dengan dua kalimah ni jumpa dengan Allah Lahirusakin tidak syak. Ha. Karena tu baca dah inai nama, jangan syak. Syak tak sih. Kait bunak dengan lahirusakin tidak syak, tidak ragu. Mau yakin sungguh-sungguh. Kalau yang baca dah inai nama tak yakin, ada mana? Ha. Kalau lagu ni, maka orang itu tidak dihalal atau tidak dinilai daripada masuki syurga. Bagitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda daripada Uthman radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man mata man mata ditulis ni kadang-kadang kita nak tulis lain dan jadi lain man mata siapa-siapa telah meninggal dunia wa huwa ya'lam jadi tahu sungguh tai sung tahu sungguh anna la ilaha illallah bahawa tidak ada lagi tuah yang berhak Disembah dengan sebenar-benar mereka Allah dakhala al jannah jami masuk syurga jadi jahannam tadi tidak syah ha tahu dia kena gabung belaka Dalam kitab bukhari muslim al abidza radhiyallahu anhu ali nabi sallallahu alaihi wasallam man min 'abdin qala la ilaha illallah Tsumma mata ala zalika dakhala al mana manamana hamba yang berkata la ilaha illallah tsumma mata ala zalika kemudian dia meninggal dunia di atas keyakinan tersebut dakhala al jannah illa dakhala al jannah azza rak sungguh-sungguh kuntu ah abul zakat wa iz zana wa isar wa Awet tu ya Rasulullah dia berzina dia mencuri, ah, wahin zina, wahin serig. Walau apa dia berzina dan dia mencuri. Salah satu, mana salah sama rap. Quran dan dia kata pada kali yang keempat. Alarohu mampu abizar, walau pun nak, nak terjemahkan alarohu miharbi, walau pun asal dia kata itu Abu Zaini selek tandas, sunatul kubur. Alarohu mihwalau pakai mana ha, kalau kita nak alarohu ini walau pakai mana pun. Maksonya Rasulullah SAW menyebut sini walau pun itu melakukan perbuatan buruk, di sini disebut dua perkara, yang dosa sebesar, zina dan mencuri. Zina dan mencuri merupakan dua dosa besar, dan apabila seseorang itu ucap doang ini, maka orang itu, satu hari nanti, eh, dia akan masuk surga juga. Walaupun di dalam, uh, apa ni, dalam hidup dia, uh, dia melakukan perbuatan-perbuatan buruk. Ini satu perkara yang telah disebut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi s.a.w. Dan ini bukan berarti orang yang buat dosa ni tidak kena azab. Kena azab mengikut dosa dia. karena dosa besar ni, Allah subhanahu wa ta'ala letak tahta al-masyia. Di bawah kehanda. Dosa, semua dosa. Allah subhanahu wa ta'ala sebut, dosa orang dia tidak ampun ialah dosa syirik. Dosa siri dia tidak akan ampun. Ini kategori yang satu, kecuali minta ampun. Nah, itu beza dia dosa siri Allah Subhanahu Wa Taala tidak tidak ampun kecuali minta ampun. Ada tak Adapun dosa besar, dosa-dosa besar lain selain daripada dosa siri, termasuk zina, curi apa apa saja dosa besar. Allah ta tahtal masyiat di bawah kandak dia kandak dia kalau dia nak ampun, dia ampun kalau dia tak nak ampun, tak nak kata kandak dia so, panggil masyia. ini bagi orang yang tidak bertahubat bagi orang yang tidak bertahubat Allah letak kesalahan-kesalahan dosa-dosa di bawah dia masyiat kandak dia bagi orang yang tidak minta ampun bagi orang ampun tu insya-Allah Allah, Allah ampunlah. Ni bagi orang yang tidak mikat apalah tu. Allah letak di bawah al-mashi'ah, kehendak dia. Kalau dia nak ampun dia ampun, kalau dia tak nak ampun aku tak ni nak kata pun dia. Sebab dia adalah dia berhak ke atas segala-galanya. Aku tu dia panggil kerana telah kategori dosa besar ni tuan tu, eh? dia ada dua. Yang sangat yang terbesar. Ya dosa besar. Yang terbesar ni dosa syirik, Allah tidak ampun kecuali orang minta ampun. Dosa syirik buat maaf, kalau minta ampun. Kalau tak minta ampun, Allah kata inna Allah la yaghfiru an yushraka Allah tidak ampun dosa auza syirik teradanya. Wa yaghfir ma Jadi Allah ampun dosa selain daripada syirik kepada siapa yang dia? Tak Maksudnya dosa selain daripada dosa syirik Allah tak tahtal masyiat dibawa ke anda Termasuk dosa Arab zina Dosa Arab judi Dosa Arab curi Ini semua tahtal masyiat Kalau Allah nak ampuh dia ampuh Kalau Allah tak nak ampuh Dia tak ampuh Tak nak kata apa. Haa tu kerana tu Ada pun dosa-dosa kecil Haa Allah Subhanahu wa ta'ala memenzi letak di bawah Al-Masih juga dosa-dosa tadi boleh terhapus dengan amalan-amalan baik yang dilakukan oleh sesoga itu pada setiap hari. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafiq musnadil bazzar an abihu raira radhiyallahu anhu dia kata man qala la ilaha illallah nafa'athu yawman min dahri La ilaha illallah dia akan memberi manfaat pada dia pada satu hari nanti, yusibu qabla zalika ma asaba. Walaupun dia melalui proses apa ni kena berbagai apa ni dengan azab dan sebagainya, wala bagaimanapun satu hari nanti dia akan manfaat. Ni nak kita kelebihah la ilaha illallah dan pada waktu yang sama la ilaha illallah ni dia tak boleh nak nak ucap saja kena amalan. Hadiah yang kedua ialah Rasulullah saw hadis kedua menerangkan bahawa golongannya hadis juga menerangkan bahawa orang yang mengucap dua kelima kelima tahlil di oh, dia hari dari pada masuk surga tadi masuk surga ini hari masuk surga dia semua tu lah eh dua ni tapi kategori pak pertama dalam kumpulan pertama ada hadis-hadis yang menyatakan bahawa orang yang ucap mengucap dari Allah masuk surga. So pak kategori yang kedua ni Kufu al hadin ada hadis yang disebut oleh Rasulullah siapa yang ucap la ilaha illallah Allah harakat masa rakaat tapi um, apa dia akhirnya serupa juga pandita masuk rakaat dan masa rakaat Antara ya. Antainya ialah Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam dalam hadisnya Mamin abdin Yashadu an la ilaha illallah وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ سِلْقَان مِنْ قَلْبِهِ إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَى النَّاسِ مَا مِنْ عَبْدٍ mana-mana hamba yang mu'min siapa sahaja يَشْهَدُ ini betul يَشْهَدُ bersaksi أَلَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ tidak ada tuhan yang berhak di samping layakkan Allah. Wannah Muhammadan abduhu warasuluh dan Muhammad itu adalah hamba Allah dan Rasulnya. Sirkan mil kalbi. Apa ni pointnya? Sirkan mil kalbi betul, yakin dengan hati. Illa haram Allah wala'naar Allah akan haramkan api apa ni membakar. Hati. Tapi dia ada sirkan dengan penuh kebenaga. Ya ay kullu Begitu juga hadis Uthman bin Malik radhiyallahu anhu. Qal Rasulullah berkata, "Inna Allah haram 'ala an-nar man qala la ilaha illallah yubtagha aw yabtagi bi zalika wajah Allah aw yubtagha bi zalika wajh Allah." Au, Sapa, sesungguhnya Allah menghalalkan ke, kepada api neraka Memakai orang yang ucap La ilaha illallah Dia ya, orang itu kata semangat Untuk mendapat kerajaan Allah Ini dua apa, Sini kita buat dua hadis Lagu mana syarat nak, nak berjaya ke syurga Kadang-kadang kita lupa bahawa Selain daripada Dari perlu mengucap 25 tawh, tawhid ada lagi perkara, perkara yang perlu diberi perhatian supaya ucapan tersebut manfaat kepada kita muda atau tuanya. Sebaliknya ramai yang beranggapan bahawa dengan hanya melafalkan kalimah tahwid, sebut kalimah tahwid, dapat masuk syurga secara mudah atau percuma atau otomatis. Oh, dia tidak semudah itu saja. Kalau kata la ilaha illallah, kok masuk syurga mau dengar sekali dah tidak gitu alternatif nak kena, kena campur dengan hadis-hadis -hadi lain. Pak kita banyak dengar jamankan akhiru kalami hida ila illallah, دخل الجنه. Ha itu betul, ada itu betul. Tapi kena tengok hadis lain gitu. Sama. Ada yang menganggap bahawa masuk ke syurga Terlalu mudah dan tidak perlu kepada apa-apa usaha, cukup dengan ucapan sahaja. Ya pasti ialah untuk mendapat ganjaran besar iaitu syurga perlu ada syarat dan tidak ada halangan cukup syarat tak ada halangan ah ni hak baru baru boleh masuk kah mungkin saudara itu tidak dapat kesurga karena syaratnya tidak cukup syarat tak cukup atau cakap syarat cukup ada halangan jawab tadi masuk surga ah. ada yang bertanya ha ah, sebagai contoh ada yang bertanya kepada al-hasan al-basri hatta basri ini sama dengan agak guna nama so, hasil asahlisri ni tersebut adalah salah seorang ulama tabi'in ha ah. uh, ulama oh, tabi'in ah. dia dengan apa dia, dia dengan ramai sahabat eh uh, dia dia sangat suhu dia segi waraknya macam ada orang yang berkata dia kata orang bertanya hasil abah saida kata rahimahullah ada orang yang berkata man qala la ilaha illallah taqal jannah orang tanya dia Ey. kalau kita kata betul guru ama dengar orang yang kata siapa-siapa kata la ilaha illallah masuk surga orang yang tanya dia dia kata faqat lalu dia jawab man qala la ilaha illallah siapa-siapa kata la ilaha illallah fa aqha Okay, yeah. Lalu orang tu Tunaikan hak dia Hak la ilah in Allah ha Waka robaha Laka perdua la ilah in Allah Sebab dia rumuslah. rumuh belakang Bukan kata la ilah in Allah Baik Baik oh, Dia nambuh ke Rasulullah tak kata lagu tu Rasulullah kata Salih hadis banyak Benda-benda lain Cuma dia rumus Kita tengok lagi lagi ada bertanya kepada Firza ketika beliau mengembung minat isterinya. Dia kata, orang bertanya, maaf, anda tadi hazal yong, wife apa ya anda atau tua sedia untuk seperti hari ini, seperti mati yang ini? Enggak bohong, anda sedia tua sedih. Nampak gak bohong tak kalau dalam bahasa kita. Dia kata, Shahada Tuhan Allah, ilah illallah umur 70 tahun aku bersyahadah la ilaha illallah sejak 70 tahun dulu alah Hassan Hassan بس berkata na'man uddah itulah sebaik-baik bekalan lakin tetapi la ilaha illallah untuk la ilaha illallah syuutan ada syarat fa iyyaka an taqdhifa al jangan tuduh wanita yang beriman yang baik Ikau tuduh dengan melakukan perbuatan curai. Maknanya, ini kena ada amalan. Jangan buat perkara-perkara yang tidak baik. Walaupun kecaplah ilah ilallah, tetapi pada waktu yang sama, jangan melakukan apa-apa yang Allah. Lagian termasuklah seperti menuduh orang berzina. Jadi, kita tengok. Kalau kita tengok sini, nampak pada kita, bahawa, La ilaha illallah tu ucap patuh Kena dengar rakyat yang lain lagi Jangan buah Benda ya Allah lainnya Kita kita tengok lagi Ditanya kepada wahab Okey dia tanya Alaysa la ilaha illallah Alaysa la ilaha illallah Niftah Ada tanya dia? adakah tidak? Tidak kan? La ilaha illallah ni ada anak kunci dia. Miftah, miftah jannah, kunci surga. Qala bala betul. Sungguh. Walakin, ma miftah illa wu asnan. Tapi dia kata tak tidak ada anak kunci kecuali anak kunci tua ada gigi ata masa ada gigi-gigi tu, gigi. Fa in jitta bimftah allaiisa lahu asnaan fa in jitta bimftahin lahu Kalau kamu bawa anak kecil ada gigi dia, hak gigi-gigi itu boleh buka. Wa illa lam yuftah lak. Kalau kau bawa orang kosong tak ada gigi itu, tak sempat buka, tak buka. Ah, dia saja ni. Kita ni tidak Orang tanya dia Tidakkah Dailahkan nah, nah, orang nah, ni Sebagai anak kucing surga Betul lah dia Tapi anak kucing ni Tiada gigi Karena tu kita tengok Tak ada anak kucing Yang tak ada gigi Kecuali Kak ha, Kak tu ada digit dia Kalau tak petik digit dia tu Tak terbuka Kalau Hala Kak ATM pun tak, tak boleh ambil beti Dia hola. Dia tak terbuka Haa tu maksudnya Dia ada Kalau Dia ada gigi dia Haa gigi tu ikutan lagi adik mana tu? Gigi-gigi, kau gigi-gigi apa dengan nombor kod pula. Ucapan tersebut berdasarkan pada perkara berikut. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, seorang mengucapkan kalimah tauhid dengan amal Orang yang ucap kalimah tauhid ni tidak takat tu saja, tetapi dia kena ada amal Ini berdasarkan pada hadis Rasulullah SAW bersabda, dia kata daripada Abu dan Abu Ayub Al Ansari, radhiyallahu anhu, "Ana rajaul anqal, ya Rasulullah akhbirni b'Amal yang Jannah. A' an Ta'bud Allah, la' tusrak b'hi shay'a, watuqim al Salat, watuarti al Zakah, watu'cil zaka', al Rahim. Ya Rasul dan kata tunduk banyak kamu Dengan azan yang boleh membawa kamu masuk surga ani ha, tanya, tanya ini pertanyaan yang selalu kita jumpa dalam hadis iaitu lah orang kita tanya Rasulullah hmm. dan banyak banyak dia tanya Rasulullah apa ga amalan boleh masuk surga ha, bezalang kita ni beza sikit kau banyak aku tak tahu tapi beza kita ni kalau jumpa untuk guru untuk guru beri ayat muha rezeki. ya setiap kita kenapa kita untuk guru Allah sesaknya tu dia beri ayat rezeki. rizki kita nak rezeki dia nak juga bukan tak tapi saya bertanya, boleh boleh masuk surga Rasulullah jawab antar la taushriku bihi syai'an antala kamu mengabdikan Allah dan jangan syirik dengan Allah walaupun dengan, ab, dengan dengan sesuatu walaupun kecil antak buda Allah la taushriku bi syai'an ila maksud la ilaha illa kita kata la ilaha illallah tiada tuhan yang berhak di semua dengan sebenar-benar milik Allah maksudnya kita mengabdikan diri kepada Allah dan tidak syirik Maksud, la masya la ilah Sa. So. Yang kedua, waktu qiwah solat kena semayan. Mengucap-ucap kau kena semayan, dong baca haja tak semayan tak jadi apa? Tak jadi. Ah, ha? waktu qiwah solat. Kemudian waktu tiaz zakat, keluar zakat kalau sudah cukup masa dan nisab. Watasilur rahim, dah hubungan silaturrahim. Hubungan silaturrahim merupakan amalan ia boleh uh, Membawa seseorang itu masuk surga Begitu juga semaya Masuk fasa dan sebagainya Jadi tak cukup Hanya ngecat dua kelima syahadat Semaya tak Tak keluar Begitu juga hubungan silaturah Tak ada dengan anak murah Dia kena buat amalan-amalan baik tadi Itu uh, yang kedua ada Adiknya Rasulullah SAW Lagik lagi daripada Abu Huraira, ada orang yang kata, Ya Rasulullah, dulu ni ada amalan, jika amituhu, dahal ke jannah. Kata Abu Daud Allah, la tu shirk bishayaa, wa tuqim salat almatubata, wa tuqiy alzakat almafroza, wa tsuam rambar. Fakalah orang, waladhi nafsi biadhi, la azidu ala ada shayaa, walad anqusu min. فَقَالَ النَّبِي صَلَّ اللَّهُ عَلِيْهِ وَسَلَّمْ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَوْزُرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ عَلِيْ الْجَنَّةِ فَالْيَوْزُرْ إِلَى حَذَانِ Abu Rara meriwayatkan bahwa ada seorang lelaki bertanya, wahai Rasulullah, tuluh tunjuk padamu, amalai, ya apabila kamu buat amalai itu, boleh masuk suruh kau. Terjemah muda-muda. bayar, kamu Rasulullah, amalai, lebih yang tadi juga. Cuma dia berbeza sikit. Rasul telah kata ta'budullahu la tusyrik bihi syai'an. Ah. Sembah Allah jangan syirik. Alillah maksud dari lain. Wa tuqim as al-maktubah smaya lima waktu, wa tu'ti zakat al-mafruḍah wa yang diwajibkan, wa Ramadan, saya puasa Ramadan. Fa qala ar-rajulu maka orang tadi berkata, wallazi nafsi biyad demi Demi diriku di tangannya, nih bersopan. Dia bersopan gitu. Tak adil pada ada sesuatu, walau aku sumi. Aku tidak akan tamat dan aku tidak kekurangan mana nabi lain. Fakala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam asal basyirah. Mansyurahu ayah hulailah rajulip. Saya bersuka nak tengok pada seorang laki-laki min al jannah daripada ahli surga paling terpilah ada. Tengok. Hani ni hadin ni, Haji tak mari lagi ni. tuan-tuan. Haji tak ada sebutsin. Dan dalam riwayat dia kata Haji tak tak tak mari lagi sini. Ha, jadi teks kasi daripada hadin ni ialah hadis yang mengaika aman soleh lain. Tadi, tadi tadi sebut tadi atas tapi ini untuk terang lagi, mana-mana ucapan la ilaha illallah dia tadi satu tetapi ada lagi perlu kepada amalan-amalan amanah lain. Yang kedua, ada banyak ada yang mengaitkan masuk surga dan terselamat daripada neraka berkait rapat dengan perkara wajib dan menjalankan arah. tadi amal soleh. Ini kategori ini ialah mengaitkan perkara buat perkara yang baik, jangan buat perkara yang dan menjauhi perkara yang diharapkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita pergi kepada syarat tuan-tuan Syarat Syarat ni ada tujuh Syarat Syarat La ilaha illallah La ilaha illallah Ada tujuh syarat Syarat pertama ilmu Al-ilm Maksud dengan ilmu di sini ialah Nafi dan isbat Nafi ni tuan-tuan Nafi Isbat ni menetap kerana kita Apabila kita sebut La ilaha illallah Nafi dulu baru isbat Nafi yang mana? La ilaha tu Nafi Pak isbab Illallah Maknanya La ilaha illallah Menafikan seluruh Sembahan Seluruh ikutan Seluruh Pergantungan seluruh ketaatan nabi bapak buah bapak illallah kecuali kepada hati dipanggil nabi isbat bukan isbat nabi tidak isbat dulu bang nabi lah Is... nabi dulu buah dulu baru isbat ha, karena terlebih la ilaha illallah la allah kain jenis la ni mana buah bapak la ilaha Nafi belaka, buat belaka kepada tua muda. Seki banyak. Eh? Gapo-gapo, over segala belaka. Nafsu kau semul da nah, ilaaha, tidak ada tempat sembahan. Tidak ada tempat kita buat tuhan. In lillah dengan sebenar kecuali kepada Allah. Ah, ha. kerana itulah menafi dan menolak semua sembahan. Ikutan, kepatuhan lain Allah subhanahu wa ta'ala Fatul la ilah Maksud isbab ialah Mengasui hanya Bahawa hanya Allah sahaja yang berhak dipatuhi, Ipa'at, ikut Akur, setia Yang tidak berulang bagi selama-lamanya Sebagaimana kita selalu ucap Iyaka na'abudu Wa iyaka nesta'i Faktul tengah akur kalau oh, kita nak baca sama-sama dalam dalil-dalil. Iya kana abdu wa iya kana staina. Kita kata ya Allah, engkau sajalah ke semua. Engkau sajalah aku ikut Engkau sajalah aku ta. A. Engkau sajalah aku perah diri Engkau sajalah aku sayang Engkau sajalah aku stia. Ta'dohalai. Wa iya kana staina dan kepada engkaulah jaw sejua aku minta tolong. Tak ada pada orang lain. Jadi sini kita kita faham betul-betul taat fa pada Allah, aktifkani pada Allah, dan kita betul-betul katu -betul pada Allah. Ia kena abduhwa, ia kena stay. Karena itulah tentu tuh. Eh? Apabila kita memahami keadaan ini, kita baru itu konsep tahu tu. Kalau sekiranya kita apa ni ucap saja tak tahu mana, dia tak, tak mengerti benar. Kerana telah berapa Amorata lah tak tahulah kan Kita pun tak penyelidik penyelidikan secara Betul-betul Selama mana orang kita ni Masyarakat kita ni Faham ni lagi Allah ya. Selama mana orang faham Kalau faham ni Selesa masalah Tak faham ni kocak masalah koca Jawab ni ya, Baik Apabila kita bahas sini Apabila kita membaca dalam beberapa ayat kadang-kadang baca kadang-kadang tidak baca. Wa may yqul bil sabr wa yu'min billah fa hadis tamsak bil Sesiapa yang kufur dengan Tuhan, dan beriman dengan Allah, maka sesungguhnya dia berpegang dengan tali yang kukuh bapa ibagi pokok dengan tahu ni bau dengan Allah eh ha? ha, nafidun la ilaha illa Allah tadi dia main nafidun dulu. semua betul pokok dengan tahu kalau tahu ni Benar yang ni semua selain daripada Allah tahu tak torke wasap torke manusia torke berjaya torke siapa-siapa tu apabila menyembah selain daripada, Allah, selain daripada Allah ikut selain daripada Allah ikut jalan selain daripada jalan Allah tahu kena kena kena dengar dulu baru guna nama Allah baru dia faqadissamsaka bil urwatil wasta urwatil wasta tali anak kau ke gapal la ila Allah kerana itulah Allah Subhanahu wa ta'ala fa lan annahu la ilaha illa Allah wastagfir li dhanbik fa ana kena tahu kena faham kena betul-betul tahu bahawa la ilaha illallah tidak ada Tuhan yang berhak dengan sebenar-benar milik Allah واستغفر لذنبك dan fohulah keampunan dengan dosamu walil mu'minin dan dasar mukmin sini tahu dulu sebelum buat Allah Allah ilmu ablan amalan ilmu dulu tahu dulu sebelum buat dan memang kalau macam tu kalau buat dulu sebelum tahu mungkin salah kita mak tak ada orang buat dulu sebelum sebelum tahu kalau orang buat dulu sebelum tahu tu kalau dia buat mujur tu, nak mujur tu, oh mojo tu betul ya dia kena tahu dulu baru gambar-gambar baru aman baru buat begitu juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman syaidallahu annahu la ilaha illahu Allah telah bersaksi bahawa tidak ada Tuhan yang berhak yang berhak di semua dengan sebenar-benar mereka mena, dia dia bersaksi. Wal-malaika dan juga para Wa ulul ilmi dan orang oh, yang mempunyai ilmu. Ahiman bilqis yang telah melakukan dengan dengan adil. La ilaha illallah walazizul hakim. Tidak ada Tuhan yang berhak di semua dengan sebenar-benar dialah maha perkasa dan maha bijaksana. Ini mengqasa ilmu lagi ni. Mende dalil-dalil. Begitu juga pada hadis, hadis tadi kita bawa lagi sini mamata wa ya'lam anna la ilaha illallah dalal aljannah. Oleh kerana itu tuan-tuan, apabila kita kata la ilaha illallah, kita nafikan syirik kepada Allah. So. Apabila kita kata la ilaha illallah, kita kufur dengan taghut. Dan beriman dengan Allah. Apabila kata-kata, La ilaha illallah. Kita isbab bahawa Allah Subhanahu SWT saja ya mencipta alam ini. Mengatur alam ini. Menjaga alam ini. Dan semua sekali itu. ni adalah miliknya. Kalau kita kata, La ilaha illallah. Kita buat kita. Tak betul La ilaha illallah itu. Tak betul, tak betul. Ha bila kita kata, La ilaha illallah, wakil kita ni hak dia. Allah ni hak dia. Malaysia hak dia buat. Pangit bumi hak buat. Pakcik hausah, hak dia belakang. Fakil baru tu kita kata, La Kalau kita tak beri sama situ, mana ucap La ilaha illallah, tak sabar ke mana-mana. Ha ha tu jadi tewin-tewin. Tewin tu tu kata-kata, la ilaha illallah kena isbatus terserih hak Allah, ta'ala sahaja apabila kita kata la ilaha illallah kita semua kata, hak membuat syarah, syariah dalam hidup kita ni hanya hak Allah, tak ada hak hak ni yang kena saya kadang tu kena ngocak-ngocak biar-biar betul tu, tuan-tuan. Amor al benar. Kita sebenarnya. supaya orang, orang kata. Sumpah orang duduk rumah kita. Kita duduk rumah orang. Kita tak boleh nak buat anak rumah orang. Ini marah tuan dia. Beradak tak? Kita duduk rumah orang. Ikut tuan duduk. Tuan suruh duduk. Sudut mana? Duduk situ lah. Duduk ke situ. Duduk ke situ. Tak pergi ke lain aju kita ni ya. ya Allah kali juj sudah tak apa juh. kita nak pergi ke nagore kan? kita kena tahu tepat apa dia hak dia hak dia benar hak dia lain <tuh> masuk ke malaysia lagai bawa dadah kalau masuk dada ke malaysia dia masuk tu kita lain kalau gak kalau benda ni gak kalau cukup teman rendah kenapa pun pukul jangkit gatuh siapa mana terima pukul mana tak boleh man. sebab apa? sebab kita duduk bawah kereta orang undang-undang kita nak pergi haji nak pergi haji tu ada syarat-syarat hak bagai tak boleh bawa hak bagai boleh bawa hak tak boleh bawa tak bawa walaupun kita sakit saya yang bagai tu apa yang kita pergi buat lah tu? Sebab kita patuh pada undang-undang. Siapa so, boleh buat undang-undang? Itu bukanlah kita. Kalau kita ambil hatu, hatu juga. Klaim hatu juga. Kain datu juga. Pakai. Kalau di atas dunia Allah ni, kita tak boleh nak undang-undang sendiri. Kita tidak berhak buat undang-undang sendiri. utamanya, Allah Subhanahu Wa Taala buat dua peraturan. Kita tak nak pindah kecuali ni dalam kalau hak dia bedakan okay. untuk kita apa ni berjijtihah berjani para ulama yang mempunyai kemampuan dan cukup syarat kepada kalau yang Allah Subhanahu taala dan rasulnya tidak nyatakan dengan nas nyatakan waktu ada majalis ya ada peluang ya. istiham boleh ada kalau pegang sudah tetap jangan pindah ada kalau sudah tetap jangan tambah Jangan kurang Baru kita jadi Hama Allah Kalau tidak Tidak jadi Hama Allah Kalau tidak Tak jadi macam lah Iliah Bila Bapa kata Lagu mana nak Jadi Tak jadi Lepas jadi Terikut dia Jadi lagu-lagu Mereka -lagu. tak jadi Faktunya Kena faham tadi Jadi Sini ni Tuan-tuan Abang kaso. Patut kita pakat paham maulik Dan kita kena pakat raya Kepada masyarakat Dan apabila masyarakat paham ni kita Baru pergi berpaham Allah. Kalau tak paham hasil ni Kita diawangan Tak tijak Kepahaman kita setelah ilah ilallah Bila tak tijak Karena tu kan? kita tengok Ada orang Jurutikah maya tapi, luar Macam-macam Tak ikut Sebab apa? Dia tak payah kita Dia tak payah Kerana tuan-tuan tu, eh? Kita kena tengok dengan Cara yang betul-betul Begitu juga abis Kita kata La ilaha illallah Abis kita kata La ilaha illallah Alwala Kesiaan Kepatuhan Saya Cinta Hanya kepada Allah kepada Rasulullah Kepada orang beriman Sahaja Tak Tak ada gila orang lain Kau ni ngecah ada Penuh ngecah ni Kerana tu bukan main-main ngecah Alwala, Setia Kita nak setia ke siapa Dalam hidup kita Nak sayang ke siapa Nak sokong siapa Ha? Nak sanjung siapa? Sanjung Allah. Sanjung Rasul. Sanjung Allah dengan ikut wahyu yang diturunkan oleh Allah Al-Quran, sanjung Rasul mengikut hadis yang sahih. Wal mukminu da'wa mukmin. Apa bermaksud apa? Orang yang ada komitmen, committed dengan titah <tik> Allah sembah. Dia punya, dia punya dekat. Kalau betul, naiklah inilah. Kalau kita ucap, naiklah inilah. Tak saya kepada Allah, tak saya kepada Allah, tak saya kepada, kepada Rasul, tak saya kepada orang Allah tak saya kepada Allah Rasul. Tak betul macam. Tak betul macam. Tak siapa yang ucap Allah nak? Ha. Ah. Ha. dan melpajegi pada syirik dan bulungan gulungannya yang melakukan syirik bulungan kufur bulungan semua sekali maknanya tidak ada kasih saya tidak ada patuh dan semua sekali sinilah di ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betul masyarakat betul kepahaman betul keyakinan betul akidah supaya kita ni kita tahu siapa saudara kita kena silak mari Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya semua orang mukmin. Admi istighraq. Innam, sesungguhnya al-mu'minuna semua mukmin. Ikhwah. Adik-beradik. Dia tak kata al-muslim Sebab orang Islam ni kadang-kadang dia dia orang nak binanya atas iman. Kadang-kadang orang -kadang Islam ni. Orang boleh mengaku jadi Islam. Tetapi iman tak ada. Kadang-kadang orang -kadang mengaku Islam. masih Islam. Kana-kana-kana-kana. Bukan beriman dengan Allah. Ada kana-kana lain. Kadang-kadang itulah Allah bina. Innamal mu'minuna ikhwatun. Semua yang mu'min ni. Ada apa-apa? Tapi amo uh, Dalam konteks orang Kelantan ni Amor tak tijak Terjumat sedara Sebab sedara ni Dia tak tijak Kalau kata adik-beradik tu Sebabnya Ahi Ahi dalam bahasa Arab Ialah ia orang yang Lahir daripada rahi yang sama Mereka kata Ahi Mukulah mukmin sama rahiya sama tu akh maksudnya orang Islam ni digambarkan disebut oleh Allah serupa lahir daripada seorangmu adik banyak kita kerana telah al mukminun inna ma so, al mukminun jami al mukminin ikhwat adik ikhwat nah ha, kerana telah kita sini kita kenal kenal, kenal. Siapa, siapa, adik -adik kita, siapa yang siapa adik-adik kita, siapa bukan, siapa yang berada di atas landasan yang dikandangi oleh Allah, siapa yang tidak. Supaya kita betul kita tidak salah di dalam mengenali dan juga memberi kesetiaan atau wala, memberi kerjasama, pertolongan dan sebagainya. Sini lah contoh dipunyai bukorn pudur. Karena tuak kata bab. Wah, Nabi no? ya Rasulullah namu duduk Mekah. Duduk, duduk proses akidah. Sini. Karena tu kita tidak hairan kalau kita jumpa. Kita baca sejarah dan dan dan apa ni? Apa ni hijrah bau ni? Kita dengar ada orang-orang daripada Madinah. Sehingga Rasulullah mempersaudarakan. Aha. Bainal Muhajirin wal Ansar. Allah buat baik. Dan antara Muhajirin so bukan kata Mau sama tak dia buat mualibaribani mualibaribani sehingga pada peringkat awalnya boleh kimasak kalau mati dan tanggung satu sama lain sehingga tapasit adik-adik tunggu -adik aha bain al muhadi dan wahansal Allah buat adik-adik ni dan sekarang buasa iman imbet karena itulah apa ni kita tengok sangat-sangat penting di dalam uh, kita memahami konsep la ilahe illallah nak polis apa-apa ini ambil masalah mana ayat-ayat Al-Quran Al-Karim apabila tubuh di Medina pun dia tak tinggal buat iman dia masih terus buat iman ha, di Mekah ni memang dia dia tekan buat iman kepada Allah buat iman kepada Rasul buat iman kepada hari kiamat ha, waktu di Mekah dia fokus betul-betul sebabnya Apabila ada beriman kepada Allah, Orang beriman kepada Rasul, beriman pada hari kiamat, orang ini jadi betul. Beriman pada Allah dirasa dia ni kau Allah. Beriman pada hari kiamat dirasa dia akan mati, tidak lama doa ta dunia. Beriman pada Rasul ialah cara untuk doa atas dunia ni, sampai ke akhirat Kena ikut Rasul. Karena dia, dia ni dia panggil itu tiga tu kujenge. Kau Rasulullah tekad. Ayat-ayat kurat-ayat turun Berimaik pada Allah Berimaik pada Rasul Berimaik pada hari akhirat Ini tuku jireh dia panggil Tuku jireh ni asalnya berimaik pada Allah Ada apa berimaik pada malaikat, Berimaik pada kitab dan berimaik yang dikiamat ni Dia panggil support Tuku jireh yang tiga ni Tuku jireh ni Tuku Tapi peti belakang tu Dia suka mata rata tapi kita panggil, Mana orang paling kuat? Rata mana? Pula kua mana orang paling kuat? Jadi, pula ketiga. Dari ketiga ni, Kau paling betul, Kau paling asahnya, Ialah, Al-Imanu Billah. Apabila kita sebut, La ilaha illallah, Maka kita isbat Sifatul, sifatul kamalu lillah, Dengan asma'ul jalal, Asma'ul husna, Wasifatul jalal. Apabila kita kata La ilaha illallah Kita kata Allah ni mahu sempurna Sesempurnanya Tak ada cacat cendal sikit abu Karena kita nak Kita kata Subhanallah Subhanallah Al-Kamalulillah Allah ni maha sempurna Tak ada cacat sikit abu Kalau dia dah sempurna Maka Hal dia buat tercantik Tak perlu tamu, Tak perlu korang Tak perlu lejah Tak perlu Renovik. Tak perlu buat decoration, Mereka dia tu. je. Nah, kerana itulah. Kita dalam memahami la ilaha illallah ni. Ilmu ni. Mana penumpang biasa buk. Dan sifat-sifat yang sempurna itu. Hanyalah Allah, ada pada Allah. Amal wahai dia juga. Orang ngaji banyak. Tapi. Ngaji. Sifat Allah subhanahu wa taala ni banyak. Sifat ni banyak. Ha, tak takpelah dengan cara-cara masing-masing tapi dalam ngaji sifat-sifat Allah yang sempurna sempurna sempurna ni kalau nak buat ikut kanduk you. ya bermandalah kata Allah kata Allah comel kata Allah pandang kata Allah berkuasa Papa pergi buat ikut, ikut sarap kita ah oh, tu tak tak mantak tu super hamil super sebagai contohnya Allah ni uh, hakik bijak sana. Innallaha azizun hakim. Allah Maha perkasa lagi Maha bijak sana. Bijak sana ni pada bapa. Lebih pada orang, lebih pada manusia. Apa yang kita nak ada lah kita kata Allah lebih. Allah pandai berlaku macam berita kat situ ni. Itu persoalan. bagi sebagaimana tak faham kita. Baik orang kata oh biarlah orang kata, kata gejala sosial gejala apa gejala sosial tak payah akidah tak payah kau tak ada akidah kata tak tahu duduk, duduk situ barang ni barang rusak akidah Enggak, apabil, apabila dia rusak akidah ni boleh terhentak bom orang ternyata tak bom mengukuk dia tak jadi banyak dia orang buat sebagai contoh dalam negara kita ni macam-macam ada usaha macam-macam ada usaha dan semua bersepakat bahawa salah satu sebabnya ialah masalah kecetekan agama lemuh agama orang-orang setuju belakang tu baik nak susah agama, nak susah mana kan panawak laguan nak mula mana dia sebenarnya kena mula supaya rasulah mula kena mulan serupa Rasulullah mula Rasulullah mula tak. apabila kita tak mula serupa Rasulullah mula tak jadi jadi lagu kita tak boleh Allah. sakalah malamilah ahli motivasi apa-apa dia tidak jadi kalau tidak mula serupa Rasulullah mula kita kena yakin tak cerita kita ambil selain ini contoh kita Rasulullah kita kena yakin sungguh Kalau kita buat selupa Rasulullah buat, Jadi Pasal ada contoh Kalau kita buat tidak ikut Rasulullah Tak jadi Sebab apa? Sebab ada contoh Jadi apa? Kita ukur jadi tak jadi Tak ada contoh Ay, Jadi tak? Jadi yang mana? Eh ada contoh jadi Semua kata wak, wak, wak Masjid jadi Jadi orang jadi, jadi Pasal apa? Ada contoh masjid Lepas tu kalau tak satu buat jadi, jadilah betul. Tak tahu aku nak letak. Sebab tu, masalah kita tidak selesai dalam masyarakat ni. Apabila kita tidak buat, selupa Rasulullah buat dan kita tidak mula, mana Rasulullah mula? Bagaimana muda? Rasulullah duduk Mekah muda-muda, duduk tiga tahun. 13 tahun ni Rasulullah duduk Mekah ni Dia fokus Utamanya Beritumpuan Kepada beriman dengan Allah Kepada beriman dengan Rasul Beriman dengan akhirat Sebab itu dia tak ada-ada Baik Kita betul-betul Sistem 13 tahun Najib ni Kita buat Tidak 13 tahun sampai STP Kita dengan Kita ngaji 13 tahun, mula STPM daripada kelas kelas 1 sekolah Bahasa kebangsaan sampailah STPM Itu 13 tahun. Sebenarnya ini ialah masa pembinaan untuk jadi orang. 13 tahun ni, Rasulullah didik di Mekah Madinah. Mekah ni Rasulullah bawa ke Madinah. Ha ni jadi pemimpin siapa menafikan orang, orang Madinah tu jadi pemimpin juga tapi terah muncul siapa? muncul Sidina Abakar sebagai Khalifah muncul Sidina Usman Sidina Umar Sidina Usman, Sidina Ali siapa ni? ni ialah orang hidup 13 tahun bersama Nabi di muka asas mari-mari hakam dia tu tanpa menafikan tapi nak beriak siapa jadi turut tegah. ialah orang yang hidup mantap tahap sungguh kan ni orang boleh bawa tanpa menafi kalau masuk dia itu kuat akidah dia tanpa menafi tapi kita boleh tengok di sinilah kita tengok kekuatan-kekuatan umat ni apabila dia selesai masalah masalah akidah ni dulu siapa kita nak tahu siapa adalah hidup apabila kita selesai sini baru dia melakukan Benda negara Baru Rasulullah Diperintah oleh Allah untuk wujud masyarakat Sebagai Ada sebuah negara Nak apa? Nak realisasikan benda ni Kerana tu tuan-tuan Kalau kita tengok Benda ni secara menyeluruh Kerana itulah tuan ada apa Akidah merupakan asas Al-Qadiyatul Kubra Masalah utama Al-Qadiyatul Ula Masalah utama Al-Qadiyatul Asasiyah masalah utama bahasa apa ni dua tiga upah bahasa yang disebut oleh Sayyid Kutu rahimahullah dia kata benar ni kalau tak selesai ni, ni tidak jadi mahal begitu juga apabila kita buat amalan kerja kita tidak di asas kepada untuk mencapai kerajaan Allah hanya habis buatlah berapa comel kita rasa comel yang besar pun apa, apabila tidak lillahi ta'ala lillahi ta'ala tak la syarikalah, la tak ada fasad, tak ada ilah ilallah. Tati kita amal yang kita, buat. Swaya ko poso ko di di anu atano sekolah beli barang kedai gabok untuk ini tak jadi amalan dan tak jadi amal amalan. Tapi betul fasad La ilaha ilah ilallah. Ikhlas kepada Allah. Tak nak agak kaswaya saja ni tegur buat kita. Buat kita ni masyarakat lah, amal semua. Kakak kita orang maya pun lagi tengok mana tak semayan. Ambo baca satu hadis malam ini. Suluhuma kita tadi. Rasa-rasa nak buah tapi ambo rasa amot. Eh rasa bukan mot. Rasulullah kata ada lumawar. Alaka alaka sidin. man salati fi masjid 40 lailatan la taqutu ar-rak'ah min salat al-isha' katab Allah lahu biha minan maksud dia siapa sembahyang di masjid jumpa 40 malam oh. dan tidak dak ka pertama sama Isa ni eh 40 malam Allah kataballahu lahu biha 'iqam minan nar Allah tulis untuk dia bebas daripada api neraka 40 malam ni pulih gagah tak malam ni <laughs> dia tak sempat gigih roh depan azab sudah 40 malam ada hasil lagi tu, hadis tu. Apa ni. Siapa-siapa semayal 40 hari. Dia dekat pertama. Dia dekat pertama semua ni. Allah lepas dia dua penyakit. Dua, dua masalah besar iaitu. Lepas daripada neraka. Dan lepas daripada nifat. Waktu 40 hari. 40 40 hari tu masuk lima waktu. Hak ni. Macam apa yang insyaAllah. Eh. Itu saja. Ai paya suka apo, payah ni. Eh? Apa hal bab delirium? Jadi tak apalah tuan-tuan. <laughs> Ambonya ah rasanya kita putih sangat bila malam ni. Pagi ni aku panggil Buakidah. Kau takkan Buakidah boleh itu belakang Nak ayatnya dak? patut sekali amo amo dengeng hadi ni hadi sahih juga rasulah kata man qala yasbahu aw yamsi allahumma inni asbahtu syahiduka wa asyidu hamalat arsyika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka Allah la ilaha illa ant la ilaha illa anta wa anna muhammadan 'abduka wa rasuluka ataqallahu ruba'a jasadhi minna فمن قالها مرتين اعتق الله لسفه من النار ومن قالها ثلاثه اعتق الله اربعه فان قالا فان قالها اربعه اعتق الله منهم نياده hubungan yang tadi Rasulullah kata siapa-siapa ucap waktu pagi atau waktu petang waktu pagi dia cakap gini Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushid wahamala ta'shika wa malaikataka وَجَمِيعَ قَلْبِكَ أَنْكَ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَأَنَّ مُحَمَّدًا أَبْدُكَ وَرَسُولُكَ سكوت لا إله إلا الله لا إله إلا أنت وَأَنَّ مُحَمَّدًا أَبْدُكَ وَرَسُولُكَ kata sekali Allah bebaskan berdekat satu perempat tubuh badannya daripada kata dua kali sepahing kata tiga kali tiga perempat kata empat kali yak sampai dekat ke depan. Ha ni juga nampak mudah. Apa tak dinah Tapi pato biar peh. Kato biar soq, ha. yang pertama sekali kita malam ni kita sebut tahal atau ilmu dulu. Ha, kalau lupa ilmu tu, dia ada lain lagi insya-Allah kita ke sambung ha. Zakizabul fahila iaitu uh, apa ni? panji insyaallah kita malam fak ali Ati. kalau tahu saja tak yakin tak yakin nah ah, tu kata kena cukup kena cukup sifat dia tu kena cukup syarat dia tu so yang kedua tak ada halangan insyaallah pada malam ni baguslah tentu ah malam kalau nak sambung lagi napa kita ngasa sangat dah jadi tu ada kesimpulan yang aku nak sebut hari La ilaha illallah asas. Dan asah. Dah atah ni boleh masuk surga kalau betul-betul. Tapi untuk tahap masuk surga ni bukan semudah apa yang disangka, tapi dia ada syarat-syarat. Dan syarat dia ni sekurang-kurangnya kita boleh tahu ada ujukan Dan tujuh perkara ni insya-Allah kita akan gi akan saya paparkan lagi. Dia kita faham secara menyeluruh dan insya-Allah Apabila kita faham ni tuan-tuan yang mantap dalam jiwa kita kemudian harapannya kita boleh pegang tak kita. Kita pegang tak kita. Kalau kita pegang tak kita boleh dah alhamdulillah tapi benda ni masyarakat kita boleh ada tak tahu. tak. Kalau tahu alhamdulillah kita cerita kalau kita tahu alhamdulillah. Kata tahu buat satu pujipet pakat tahu dan kita beritahu. Dan amodoh perhati secara secara hak amol faham Bapa masyarakat kita jadi berwarna Jadi begitu, jadi gini Sini pun. Ini penyakit besar Kalau sini selesai Pahal sini Oh tak payah kena kape ikut di sini. Tak payah kape Sebab apa? Sebab dia pahal Jadi apa? nak, nak pahal ni Perlu pada uh, Masa dan juga Perlu kepada mutalaan Selesai jadi tuan tuan saya melaksanakan diri dulu pada malam ini dan amoi nak sama-sama kita datang ke dalam rumah ini untuk jadi untuk kasihkan Farah. Ha, ada tak? Ada. Oh, itu. Ha, loop. Sebab buat tak ada. <tosan raja> Ya. Hah? Ya. Eh? Mengajar. Hah? Eh? Nabi ada. Kita tak boleh pergi jauh daripada Al-Quran Al-Quran sebut apa? Ha? boleh tak jelas Dia soalnya Hawa dengan Adan ni duduk dalam surga Dalam surga ni ada orang melengkar lah, Macam mana you boleh masuk dulu Pak? Simple tak boleh like? Payah lah jawab Simple question Kita dalam hal-hal ni Kita tengok Al-Quran. Al ni, Dia sebut Wataala sebab sejarah supaya ada dah awal ni, Allah Subhanahu Wataala duduk dalam surga, dah maklumlah semua bagai dalam makay itu cuma jangan duduk ikat, jadi ikat pohon. Ni. Pohon tu tak ada tahu, pohon nama apa? Cuma kata sejarah tulen. Nah, contohnya iblis marah ya. iblis ya. boleh masuk sebab dalam surga pun iblis masa tu dia tak ada dia apa ni tidak ada Allah kata boleh masuk ni masuklah iblis kata uh, kenapa Allah ah uh, kamu mendekati pokok makan pokok atau buah pokok jadi iblis beri alasan Iblis kata inilah syajaratul khuld bermakna siapa-siapa yang makan pokok ni atau buah ni dia tak mati teka seorang-seorang hidup sepanjang masa kata syajaratul khuld khuldi teka jadi ni Allah nak rakyat tiba'at ah manusia Tiba ah manusia ni nak hidup sok tak semak. Sapa kita ni pun tak semak. memang satu satu benda yang ada dalam diri manusia Yang kedua manusia nak kaya. Dalam iblis kata wa mungkin la ya. Satu kerajaan yang mungkin kaya boleh bergerak belakok dalam syurga ni, dah hak ni tidak akan tidak akan pun. Apabila mu kaya. Jadi manusia ni nak dua. Nabi ada itu, iaitu nak taksi mati, ia dua, nak kaya ia tidak akan habis. Demi ini tu manusia Dalam suasana itu iblis supaya dunia ni boleh masuk Allah buat. kerana iblis ni jjanjitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Abila Allah suruh iblis sujud pada Nabi ada, sujud hormat sekali mereka. iblis kata aku tak sesulit sujud. qala ana khairu minhu a'kalu bi al-muliyar ya fadl qala khalaqtahu minna khalaqtani minna wa min tin engkau jadikan dia daripada api dan kau jadikan engkau jadi aku daripada api iblis engkau jadi dia daripada api api lebih hebat daripada tanah maka hak mulia nak tunjuk, nak sujud pada Ya aku lah jadi ketika tu Allah Dia minta izin dengan Allah Dia nak goda Adal dan anak cucu dia Karena tu boleh masuk ke sini Saya bawa Tepuk Quran lah Haa tak goda Ya Haa Dia kadang-kadang Ustaz-ustaz dan ustazah ni Dia baca buku-buku Cerita-cerita Yang ada dalam pasal tu Banyak boleh Dia tak kelak Isra' iliyah ke agak apa Sebagai cerita pem, Penghibur saja. Kerana tu dari antara Yang menjadi masalah Kepada masyarakat Orang-orang kita ni Timbu benda-benda yang Pelik-pelik ni Kerana Dia tidak kelak banyak dalam masyarakat kita Kadang-kadang ustaz kita Ustazah kita Dia teroyak. Dia dia bukan pun Dia dia dengar orang rakyat juga Ada cerita yang Tak kena-kena pun Kadang, -kadang disandar pada sahabat Dan sahabat ni Sangat-sangat buruk Seperti saklabah Saklabah ni kat Kamu dengar dalam radio pun Kata munafik Macam-macam saklabah Dia asal agama sikit tak? Ha, Soal 8 ni asalkan agama sikit cerita ni. Lepas tu apabila minta doa suruh kaya. Maka dia jadi kaya-kaya semakin jauh-semakin jauh masjid. Apabila dia minta zakat tak sibui. Ha, tak? Lepas tu apabila Rasulullah rafak dia mari nak uri ke Abu bakar. Abu bakar. tak terima. Nak marik ke uri Al-Selina Umar. Abu tak terima bakar. Dia mati buat hal yang kadang-kadang ya yeah, tidak baiklah dalam bahasa moden. Tapi cerita ni ini tak ada kenangan. Nampaknya no, bus ini salah masalah banyak mati peuh. Maaf, <tuk> maafkanlah ha, ma, cerita. Ni? Karena tu kadang-kadang cerita ia dibawa tu kadang-kadang jauh daripada. Sebab kita misalnya kita maksud, pergi, sebab pergi kalau mau gaya. Tertanya, hey, wah sudah kita. Jadi kamu ni nak banyak ke? Tidak betul. Jadi bila orang, orang dengar, dia balik pula bangga. cerita banyak-banyak. Macam macam, suka juga hadis dalam masyarakat kita. Ni. Hadis dalam masyarakat kita ni kok sebanyak hobok eh. Katanya dia tersebar. Hak sebanyak, tidak ada asas. Hak ada asas tapi tidak tersebar. Hak diperdebatkan oleh para ulama hadis orang tu orang jadi cuba kamu baca di antara orang oh, kita suhu suhu ni kamu buat apa? hubbul watan minal cinta cintakan negara separuh daripada iman ajlul ni kata hadir ni la asla lahru tak ada asal tak ada kenapa -kena. rekod air faham ni ya, kita duk duk kat dera habul watah minal ima terik tarik habul watah minal benda ni ada ha? begitu juga Pak Adi yang suruh ngaji utulubun ilman walau gusin belajar ke sana Nabi Cendol cik-cik mm. belakang jadi apa hak ni sebar Hak sahih tak sebar saya pelik je juga tak jadi benda lebih kurang lah kita ni Tubik benda-benda ni, orang suka tadi, dia panggil kusas. Orang-orang yang suka wayak bagi. Jadi, untuk menarik perhatian orang ramah, orang, orang ni suka apa? Suka wayak cerita. Salah satu tersebarnya cerita-cerita orang pelik-pelik ni, ialah melalui pendakwah-pendakwah atau kusas dia panggil. Orang yang suka wayak bagi. Dia ceramah wayak bagi tadi. Nak bagi ni, wayak pelik tu orang suka kalau hal biasa, tanda kamu, ingat. Ini gitulah. Subhanallah. Itu yang saya katakan. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. warahmatullahi Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. All right. <laughs>